Двоє грабіжників, що чергували, кинулися всередину, щоб від'єднати дроти. У цей момент втрутилася поліція. Зав'язалася бійка і якби не своєчасна підтримка містра Джеймсона і його синів, яким прийшла на думку щаслива ідея, що вони можуть бути там корисними. Одному з грабіжників, що вирізнявся могутньою статурою, Наймовірніше вдалося б утекти. Зарештованих звуть Джон Мюррей, Артур і Джордж Лі – це батько і син. У четвертого ж затриманого гімен стільки, що зрозуміти, яке з них справжнє, вельми важко. Пограбування було майстерно і ретельно сплановано. Вочевидь, у ролі ватажка виступав старший Лі – який нещодавно звільнився після відбуття терміну за аналогічний злочин. У нього є син і дочка, яким друзі свого часу допомогли знайти хороші місця. Син працював електриком у Лондоні, дочка гувернанткою у Вутонхолі. Звільнившись із Портленда, Лі намірився знайти своїх дітей і направити їх на той самий згубний шлях. Насамперед... Він навідався в Вутонхол і спробував змусити свою дочку допомогти йому пограбувати будинок. Це так налякало дівчину, що вона кинула свою роботу і вступила в релігійну громаду, яка недавно влаштувалася в Окрузі. Тоді Думкелі прийняли інший напрямок. Він умовив сина, у якого були Відкладені невеликі заощадження – залишити роботу в Лондоні і стати його спільником. Молодий чоловік вирізняється приємною зовнішністю, але, судячи з усього, володіє всіма задатками закоронилого злочинця. Він був знайомий з Джоном Мюрриєм, якого за чутками в цей час ішли з рук геть погано. Мюррий – це власник будинку, знятого сестринством до якого вступила Міслі, і, зважаючи на все, трьом негідникам спало на думку, що цю громаду, минуло якої вельми загадкове, можна використати, щоб відволікати увагу поліції від них і від того конкретного будинку, який вони замислили пограбувати. З цією метою Мюре звернувся в поліцію з пороханням, установити спостереження за сестрами, і щоб його підозри виглядали переконливіше, разом зі своїми спільниками зобразив спроби пограбувати будинки, у яких сестри просили милостині. Залишається лише привітати нашу доблесну поліцію і з тим, що хитромудрий план злочинців від самого початку спішно розкрили у чому головна заслуга належить інспектору Ганінгу та його умілим помічникам, що проявили в усій цій справі похвальну пильність і швидкість дій. Лавдей читала цю замітку в голос, гріючи ноги на камінній решіці в конторі на лінчкорт. Що ж, усе ну все правильно, промовила вона, відкладаючи газету, але хотілося б знати більше сказав містер Дайер, і насамперед, що змусило вас зняти підозри зі слощасних черниць? Те, як вони поводилися з дітьми, без вагань відгукнулася Лавдей. Мені не раз доводилося бачити, як злочинниці поводяться з дітьми, і я помічала, що хоча часом, нехай і рідко, вони виявляють до них, своєрідну грубувату доброту, але насправжню ніжність не здатні. Мушу визнати, сестра Моніка аж ніяк не милує око. Але було щось невимовно зворушливе в тому, як вона витягнула маленького каліку з візка, поклала його тонку ручку собі на шию і понесла його в будинок. До речі, хотілося б мені запитати, якогось швидкого на висновки фізіогноміста, як би він у цьому випадку розцінював безсумнівну потворність рис сестри Моніки на противагу настільки ж безсумнівній привабливості молодшого Лі. І ще питання, продовжує містер Дайер, не звертаючи уваги на відступ місбрук від головної теми. Чому ви почали підозрювати Джона Мюрея? Це сталося не одразу. Хоча мені з самого початку здавалося дивним, що він так прагне виконати за поліцію її роботу. Побачивши Мюрея вперше і єдиний раз, я встигла звернути увагу на одну деталь. Він на своєму велосипеді явно потрапив у якусь аварію. Скло ліхтаря було розбите, на самому ліхтарі збоку була м'ятина і не вистачало гачка, тож ліхтар кріпився до велосипеда уривком електричного дроту. Наступного ранку, дорогою до Норфілда, до мене звернувся молодий чоловік на тому ж самому велосипеді, жодної тіні сумніву, розбите скло, Вибоїна, дріт, усе збігалося. Так, це був важливий доказ, і він змусив вас негайно вгледіти зв'язок між мюреєм і молодшим Лі. Саме так. До того ж, це стало безперечним доказом того, що Лі бреше, стверджуючи, ніби в цих краях нещодавно, що підтверджувало моє спостереження». У його мові немає жодного північного акценту. Утім, у його манерах і поведінці вистачало і інших вельми підозрілих неузгодженостей. Наприклад, він видавав себе за професійного репортера, а руки в нього шкарублі і огрублі, типові руки механіка. Він заявив, що має пристрасть до літератури. Проте Тенісон у нього в кишені був абсолютно новенький, частково з нерозрізаними сторінками, і жодним чином не нагадував зачитаний томик любителя поезії. Ну і нарешті, коли він безуспішно намагався заховати мій ключ у кишеню жилета, я помітила, що кишеня була вже зайнята мотком електричного дроту кінчик якого висовувався назовні. Для електрика такий шнур – річ звичайна. Лі міг майже машинально запхати його в кишеню, але ні газетяреві, Реві, ні журналісту дріт ні до чого. Точно, і без сумнівів цей обривок електричного дроту наштовхнув вас на думку про єдиний будинок в окрузі, що висвітлюється електрикою, а також на припущення, що електрик спрямує свої таланти саме в цьому напрямі. А тепер скажіть, що на цій стадії розслідування змусило вас телеграмою повідомити інспектора Ганінга про використання вами невидимого чорнила? Це була просто-напросто обережність. Я не стала пускати її вхід. Якби побачила інші безпечні методи повідомлення. Я відчувала, що мене з усіх боків оточують шпигуни і не могла передбачити, яка виникне ситуація. Мабуть, мені не доводилося раніше вести настільки складну гру. Під час нашої прогулянки і розмови з молодою людиною на пагорбі, мені стало цілком зрозуміло. Щоб успішно виконати свою роль, мені необхідно приспати пильність з і прикинутися, ніби я потрапила в розставлену ними пастку. Я бачила, як наполегливо мене змушують звернути увагу на вутон -хол. Тому я прикинулася, що мої підозри спрямовані саме в той бік і дозволила зловмисникам Лестити себе надією, ніби вони обвели мене навколо пальця. Так ось це чудово, ви відплатили їм тією ж монетою. Чудова ідея – змусити юного шахрая самого доставити лист, який його разом з дружками засадить за грати. А він ще посміявся в кулак і думав, що вас обдурив. Ха-ха-ха! І стіни контори затремтіли від гуркоту сміху містера Даєра. У всій цій справі мені шкода тільки бідну сестру Анну, зі співчуттям у голосі зауважила Лавдей. І все ж сподіваюся, з огляду на всі обставини, що їй буде не так уже й погано в сестринстві, де єдиний закон – це принципи християнства, а не релігійні істерики. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький